Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till veckans program med tema Toner och tankar. Här ska vi höra Mikael Järlesand sjunga Jag vill tacka dig. det hey. for you. det är en fantastisk höst. Det är en gulare höst än vanligt tycker jag. Ingen vetenskaplig observation utan bara min känsla. Det är vackert både på marken och i träden. Gult, gult, gult överallt. Jag har precis kommit hem från en kort resa till Ukraina i måndags morse klockan sju så start, klockan fem på morgonen så startade vi bilresa två timmar ungefär eh, två och en halv timma tjugo mil eh, från Zhitomir till Kievs flygplats, Borispol och eh, i mulet väder flög vi upp och landade men eh, så var det gult och vackert när vi landade på Arlanda vid elva tiden på förmiddagen. Nästa sång heter I Sing Because I'm Happy. Prebenissen och bandet The Spirit of New Orleans. I sing because i'm happy yes i sing because i'm free for his heart his on the little spare I sing because I'm happy. Yes, I sing because I'm free. For he's on the little sparrow, and I know he watches me. Yes, I. Sing Be. Yes, I sing, be gone. I'm free, for his eyes are the little spirit. Jag har alltså varit på en resa till Jutomir eh, som följeslagare åt pastor Annika Bertilsson och eh, styrelseledamot och styrelseordförande Ove Gävert från Vallentunas Pingstkyrka Centrumkyrkan. Eh, de har under några år haft en mycket intressant och annorlunda vänförsamling i Giteaux en stad med strax under 300 000 invånare. Det var så för ett par, år sedan att någon från Vallentuna Pinkkyrka åkte motorcykel eh, i eh, motorcykel eller bil i Ukraina och fick motorkrångel och en vänlig motorcyklist hjälpte till att ordna med lagningen. Och denna motorcyklist visade sig vara kristen och med i en kristen motorcykelklubb som heter God's Squad i eh, Ukraina. Och eh, så fick man kontakt och eh, den här motorcykelklubben God's Squad som har eh, systergrupper i eh, England och Australien tror jag har också eh, gett upphov till en församling som kallas för God's Garage Guds Garage och eh, det är ungdomar mest det är lite udda människor motorcykeltokiga en del som har varit lite halvt kriminella förut eller helt kriminella det är lite musiker och en härlig blandning av människor och eh, nyckelfigur och pastor och ledare för det här är Pavel Jakobenko en drygt 40-års man med fru och tre pojkar. Ja, att hitta bra musik till det här innan jag berättar vidare kanske inte är lätt, men Roland Utbult gjorde ju en låt för många år sedan som heter Stentuff. Och det handlar om en kille på motorcykel. Vi hör väl på den innan jag berättar lite mer från resan. man mot mig på MC häromdagen 750 kubik Honda från Japan han kom i väldigt många knutar med jag hejde honom på stan jag frågade vad heter du och han sa jag heter Stentoff Stentoff jag heter Stentoff Stentoff Han hade skinnjacka och senaste modell När han kom på sin MC som en jordskräll Man kunde tro att han var tuffaste knutten i stans gäng Men innerst inne var han riktigt fin och snäll Så den var stentuff, stentuff oh -oh. Ja, så var stentuff Oh, oh, oh, oh. Jag frågade sten och man om man använde hjälm Har man någon gång tänkt på evigheten Han sa, inte behöver jag väl bry mig om den Jag vet i alla fall Vad jag är, jag är ju stentum Yeah, hey. Vill du finna Jesus en verklig vän Som ledde din färd till himmelen Ja det är klart att jag vill ha en medpassagerare Sa sten Vi böjde knä där vid. mot cykeln Jesus mötte Sten to, Sten to. Gör sten på sin 750 kubikare Och vittnar om Jesus som sin personliga frälsare Är du knutte eller räkare eller potigare Jesus kan göra livet nu, Rikare även om man är stentum. I, eh, på flygfältet utanför Kiev i eh, fredags eftermiddag av en två meter lång idrottsman tidigare kriminell kickboxare också men numera byggare och kristen familjefar en jättefin kille som heter eh, Mikhail nej han heter Juri gjorde och han körde oss och berättade om sitt liv och sin omvändelse. När vi kördes tillbaka i måndags morse då var det Mikhail som är från området, där det har varit inbördeskrig och han och hans syster med familjer flydde därifrån ifrån stridheterna och kom till det här området, mer Och han är byggare och kaffeexpert. Och dessa människor är fantastiska att lyssna på. Med stökig tillvaro i livet, men en radikal upplevelse av Jesus som har förvandlat deras liv och gjort dem till goda människor, samhällsbyggare och församlingsbyggare, och familjefäder och bra papper. Jesus Kristus förvandlar människors liv. Mikael Järesand sjunger en man från Galileen. Mm. En man från Galilen, han som säger att han är Guds egen son. Och har du mött hans blick av? Hans ord kan ge. När du mött den mannen Jesus Krist. Han som stillar stå. Och det var härligt att få vara med i de här ganska informella gudstjänsterna och samlingarna som byggde mycket på att man träffades, man pratade lite grann, man startade kanske någon halvtimme eller 20 minuter efter utsatt tid. Och så var det mycket sång, det var olika människor som sjöng. Vi träffade ett par härliga musiklärare och språklärare och många olika musikaliska människor som framförde sången själva och musik. Och så sjöng man lovsången till Gud eh, ganska mycket för mig, nya och lite ovanliga lovsånger. Men med en härlig atmosfär och så avslutar man alltid med te och kakor och prat. Länge, länge umgås den sociala kontakten, det verkar vara det som är A och O i de här församlingarna. Och mitt i allt så finns den här härlige Pavel med tålamod och lyssnande och samtal med olika människor. Och det gör sig inte själv, det udda människor och viljestarka människor och det kan vara lite konflikter och en och annan har lämnat församlingen. Men en ovanlig intressant och härlig och fräsch kristen verksamhet finns här i Jytomir. Och vi träffade också en pastor från en stor församling med en fin kyrka och fick den Bilden också i samtal och gemenskap. Men det fantastiska är ju att möta kristna syskon som vi kristna säger över hela världen. Och för mig var det en stor glädje också att fördjupa bekantskapen och vänskapen med pastor Annika i Upplands Väsby. Duktig mångsidig kvinna som dessutom kan ganska mycket ryska fast hon inte har kommit igång och prata så mycket än men förstår väldigt mycket. Musikalisk och kunnig i Bibeln och i församlingsarbete och Ove en gammal bekant från många år tillbaka som jag fick fördjupa gemenskapen med. Och det var en förmån för mig att få hjälpa till att tolka och vara med som lite stöttning under den här intensiva och spännande resan. Tänk att vi har människor omkring oss i hela världen som har samma tro, som eh, berättar sin livsberättelse. Karola, den härliga, oförbrännliga. Tjejen som sjunger och tror på Jesus och aldrig skäms ur sin tro, hon sjunger för oss så länge jag lever. Så länge jag lever. Och så ska vi höra veckans avsnitt av Följetången Georg Herrens revolutionär Det är 21 delen här Och eh, boken skrevs av Eva Lundgren Och gavs ut 1975 Uppläsare är Sibylla Pettersson Vetlanda Georg och hans vän och andlige fader Algot Bergström ska hålla stugmöte hos Kalle och Selma i tapet Vita Sten ett par mil från Karlsfoss. De cyklar dit och väl framme får du de uppleva den sanningen i bibelordet från Saltaren att både djur och människor hjälper du herre. Då de föremötet spontant ber för tarpaparets enda gödkalv som håller på att dö och får uppleva att kalven blir frisk. Det blir ett långt och härligt möte. Och när de trötta ska cykla milen hem får de, efter bön om ny kraft, hjälp på vägen. Cyklarna går av sig själva. Och det kan prisande Gud passera Värnamo-centrum utan att trampa till Värnamo-bornas förundran. Georg söker arbete i Värnamo och får jobb som förman på en snickerifabrik och med Guds hjälp klarar han av även de svåraste uppgifterna. Han engagerar sig mer och mer i mötesverksamheten i stan som bedrivs i nykterhetslokalen Lagans Det blir slitsamt att bo i Karlsfors men arbeta och ha möten i Värnamo. Så det känns helt rätt för och Gärda och lille Samuel att flytta till Värnamo där verksamheten sväller och fler och fler blir frälsta. Väckelsen i Värnamo gjorde att intresset för nöjesarrangemangen i Folkets hus började sjunka. Fram på sommaren 1925 beslöt Folkets att sälja sin fastighet. George såg sitt tillfälle. Han sökte upp några av styrelsens medlemmar, gamla vänner till honom, från den tid då han själv varit en aktiv revolutionskämpe. Det blev förstås lite överrumplade när han frågade om de ville sälja folkets hus till honom. Vad är priset? undrade han. Tiotusen, kan du punga ut med det? Ja, det ska nog ordna sig, menade jag som i själva verket inte hade ett öra att ställa upp med. Och inte fanns det några förmögna människor i församlingen heller, eftersom den till stor del bestod av frälsta före detta alkoholister och andra utslagna, plus vanligt arbetarfolk. Georg gick till en av de ledande männen i Värnamo missionsförsamling. Landstingsmannen Anton Johansson, känd och respekterad av alla som en duktig kar. Han lade fram sina planer för honom och Anton Johansson blev intresserad. Skulle inte du kunna hjälpa mig med att skriva köpebrev och annat som behövs i, i en sån här affär så de inte lurar mig, undrade Geo, som inte hade någon affärsvana. Hm, ja, varför inte, tyckte landstingsmannen. Georg gjorde upp med Folkets om att han skulle köpa fastigheten och att köpet skulle skrivas en bestämd dag. I sällskap med Anton Johansson gick han för att träffa ägarna och skriva på pappren. Georg hade fortfarande inte ett öre att betala med. När alla var överens och pappren skulle undertecknas frågade Anton Johansson hur mycket ska du ge i handpenning nu? 1 000 eller 2 000? Ja, vi tar väl 2 000, ger jag och försökte se oberörd ut. Han upplevde just att Gud sa till honom: Anton har 2 000 på sig. Så satte det i tur och ordning sina namn på de olika pappren och Geo skrev under på att han skulle lägga ut 2 000 i handpenning. När alla namnteckningarna var på plats tittade Anton Johansson på Geoy. Jaha, har du pengarna då? Nej, jag har inga pengar. Jag tänkte att du har det. Ja, ja, sa Anton Johansson, utan att verka särskilt överraskad. Det har jag. Och så lade han upp 2000 kronor på bordet och affären var klar. De återstående 8 000 kronorna skulle betalas vid ett senare datum. Georg ordnade alla behövliga papper, intäckningar, gravationsbevis och borgensmän för det banklån han tänkte ta. Som borgensmän hade han fått tre av stadens säkraste namn, alla tre medlemmar av missionsförsamlingen. Det var förutom Anton Johansson, Malcolm Andersson som hade stadens största åkeriföretag och så nämnde man Johansson i Hildestap. Han visste att han med det namnen kunde vara bergsäker på att få sitt lån placerat. När alla papper var i ordning cyklade Georg en middagsrast i sin trämjöliga overall till Sparbanken för att ansöka om lånet. Han stegade in till bankdirektören som var en till Geoys verksamhet mycket avvokt inställd herre och presenterade sitt önskemål. Jag skulle vilja låna 10 000 kronor. Jaha, ja det får vi väl titta på, sa bankdirektören och tog med irriterad min mot papperen och började granska dem. Det gick en stund och direktören fortsatte att stirra på Geoys papper. Jaha, så då kommer jag om några dagar och hämtar pengarna då. Ja, sa direktören och tittade baskt på den mannen framför sig. Det går nog inte så där utan vidare. Det måste vara ett namn till. Det behövs fyra namn när det handlar om så här mycket pengar. Ja, men det här är väl betrodda namn? Banken kräver fyra namn i ett fall som detta, sa direktören och rynkade ofrivilligt på näsan inför den proletära uppenbarelsen på andra sidan bordet. Jaha, ja namn går det väl att få om det är det det hänger på, sa Geoj och tog tillbaka lånehandlingarna och sa adjö. Han skaffade snabbt ett namn till. Det var en person som inte hade några pengar men Georg visste att de andra som skrivit på var goda för hundratals tusen kronor. Och vad betydde det då om en av de fyra inte hade någon förmögenhet? Någon dag senare stegade han in till sparbanksdirektören igen med sina lånepapper. Direktören var lika sur som förra gången och slog genast ned på det nya namn som Georg kom dragande med. Det namnet var inte mycket värt, sa han högdraget. jag försökte resonera med honom om det andra namnens värde och direktören lovade att han skulle undersöka om banken trots allt kunde acceptera lånet. jag gick därifrån, övertygad om att ingen bank i världen skulle neka ett lån med det borgensmän han hade. Så kom den dag då Geoy enligt köpavtalet skulle betala de återstående 8000 kronorna till Folkets husföreningen. Och som vanligt tog han middagsrasten till hjälp och cyklade iväg till Sparbanken. Bankdirektören hälsade knappt när Geoy steg in. Ja, vi kan tyvärr inte bevilja er lånansökan, sa han med iskall röst. Styrelsen har sagt att det inte går. Det var lustigt, tyckte jag Med så bra namn. Ja, det fjärde namnet skulle ha varit lika bra som de andra. Ja, då hade det gått. Georg hade bråttom. Middagsrasten skulle snart vara slut. Han behövde pengarna genast. In till banken låg Oskar Janssons affär. Georg kände affärsinnehavaren. Han brukade gå på mötena i lagans ros. Nu sprang han in i hans affär och frågade om han fick låna telefonen. "Jag visst, sa Jansson. Jag ringde till Smålandsbanken och bad att få tala med direktören. Han presenterade sig och sa Jag skulle behöva 10 000 kronor ikväll. Hm, så? Hur så? Ja, jag har ju köpt Folkets hus. Jaha, hur är det med pappren? Ja, de är ordnade. De ligger allesammans på sparbanken. Men där är de inte alls intresserade. Men vad har ni för borgens namn? Jag Georg räknade upp dem. Och rösten i andra änden återkom. På de namnen får Gustafsson gärna hundratusen. Kom hit. Om en timme ska allt vara klart. Georg skyndade sig in till sparbanksdirektören igen. Kan jag få mina papper tillbaka? Varför det? Vill ni inte låna på dem? Smålandsbanken är villig att ge mig hundratusen på det namn som ni inte vill låta mig få tiotusen på. Jag ska åka dit med detsamma. Ja, vi kan inte lämna från oss pappren så där utan vidare. Varför då? Bankdirektören började en invecklad förklaring om varför det skulle ta några dagar att återlämna dem. Då hettade det till i EO. Var snäll och plocka fram samtliga papper omedelbart annars ringer jag till polisen. Lånehandlingar, gravationsbevis och intäkter kom fram och EOJ rusade iväg med dem till Smålandsbanken som skulle stänga om några minuter. Han fick ut sina tiotusen på en gång och på kvällen avslutades fastighetsaffären. Anton Johansson fick sina 2 Folkets husstyrelsen sina åtta tusen och Pingstförsamlingen fick äganderätten till Folkets hus. Den gamla revolutionsmedjan skulle bli ett herrens tempel, och den förre revolutionären skulle från den gamla arenan fortsätta sin nya verksamhet en revolution i kärlek istället för hat med det kommande gudsriket som framtidsvision istället för proletariatets diktatur det var ett viktigt steg för den lilla pingstförsamlingen och det är värt att minnas att det var tack vare några goda missionärer som det kunde tas Lilla förraktade pingstgruppens köp av stadens Folkeshus väckte förstås stort uppseende och riktade ännu mer folks uppmärksamhet på väckelsen. När köpet var klart skyndade sig Eos att skriva en rapport till Evangelie Herold. Den 29 oktober 1925 kunde Heroldens alla läsare ta del av de triumferande nyheterna under rubriken från skördefälten Värnamo, lyssna då här till Stanna och betänk Guds under Jobb 3714. Det är nu snart ett år sedan den lilla församlingen i Karlsfoss Som kallar sig för Betelförsamlingen Började regelbunden verksamhet i denna stad I en förhyrd gottemplarlokal som till varit fylld vid nästan alla möten. Ofta har var många fått vända om i brist på plats och Herren har i stor nåd trots all vår svaghet och brist bekänt sig till sitt eget verk genom att han frälst syndare. Välsignat dem gjort en villiga att fortsätta på vägen i dopets grav in i församlingen. Nu har Herren givit oss ett gynnsamt tillfälle, vilket vi kände vara vår plikt att ta vara på, nämligen köp av lokal. Folkets hus lokal. Församlingen har nu beslutat att köpa den samma. Den inrymmer en större sal för 250 personer, en mindre för 50 personer, samt rum och kök med lösare. Allt komplett färdigt att börja med verksamheten där. Priset är ett för allt 10 000 kronor att tillträdas första november. Vi har då tänkt att om Jesus ströjer och Gud vill, ha vår invigning redan andra eller tredje söndagen i november med möten tre dagar, då vi upptaga offer för byggnadskassan. Vänner från när och fjärran får då vara med och offra för Herrens hus i Värnamot. Medel kunna sändas under adress G. Gustafsson, Mosterp, Värnamo. Hjälpen oss i bönen om en genomgripande väckelse i denna stad i vinter. Till stor uppmuntran och vedekvickelse har vi haft besök av många vittnen, bröder och systrar. Hjärtligt tack. Välkomna i fortsättningen. Många vittnen fara genom denna stad Järnvägar från fem håll mötas här. Stanna för något möte i fortsättningen när ni far förbi. Okända vittnen som har rekommendation från sin församling hälsas välkomna. Låt oss inte tröttna. Segen är viss. Innerliga fridshälsningar. Georg Gustafsson. Värnamobladet hade då redan den 15 oktober i en notis på sidan 2 förmedlat nyheten till stadens folk. Pingstvännerna inköpar fastighet. Philadelphia-församlingen i Karlsfors som under senaste året regelbundet avhållit möten och lagans ros lokal i Värnamo har i dagarna för en summa av kronor 10 000 inköpt fastigheten Folkets hus här städes av byggnadsföreningen Framtiden Uta UPA att tillträdas den 1 november. Den 10 november annonserade församlingen på Värnamorbladets första sida att invigningen skulle äga rum lördagen den 14 och söndagen den 15 november. Den 17 november kunde följande notis läsas i samma tidning. Betelkapellets invigning som hölls i lördags och söndags hade samlat mycket folk, särskilt under söndagens möte, då betydligt flera än de som övervor och mötena att vända om i brist på plats. Predikningarna hölls av pastors Svärd i Göteborg, Karlsson Ljungby och kontorsskrivare Jönsson i Jönköping. En ansenlig kollekt upptogs för byggnadskassan. Värnamobladet rapporterade alltså fakta utan värdeomdömen. Men Smålands allehanda som gavs ut i Jönköping kunde inte låta bli att fnysa. Efter lokalinvigningen skrev denna tidning den 17 november Tidens tecken Det, Då de så kallade pingstvännerna tog och, för och detta folkets hus i besittning Genom invigning på lördagen och söndagen var tillströmningen av besökande så stor vid mötena de två dagarna att hundratals personer vid varje möte nejfingo inträde utan måste återvända. Temat för de andagsövningar som hölls var att utdriva djävulen ur den nyförvärvade lokalen. Det betecknande att sensationslyssnaden är så stor bland folk till något annat kan väl ej påverka de stora skarorna som sökte inträde. Nej, det var naturligtvis inte lätt att förstå att det var himmelens gud som uppenbarade något av sig själv i denna enkla och naiva skara som varken kunde skryta med bildning eller visa upp estetiskt fulländade gudstjänstformer. Men den lilla församlingen fröjdade sig över guds godhet och ord och lade ner ett intensivt arbete på att göra den gamla inrökta lokalen till ett enkelt men ljust och rent tempel åt Herren. All den gamla teaterrekvisitan revs ner och kulisser och draperier och annan bråte spikades in i stora låra och kördes till avskälningsplatsen. Nu spikar pingstvännerna in djävulen i trälådor och kör honom till krycklebäcken, skrev en av de överlägsna oskådarna i pressen och hoppades få skrattarna på sin sida. Detta grepp var för övrigt typiskt för pressens behandling av pingströrelsen under dessa år. Men några få undantag, ett av dem var Nya Värnamotidningen, där Harry Sjöman förde pennan. Behandlades pingstvännerna som ett slags samhällets avskum. Ovederhäftiga berättelser fördes vidare från tidning till tidning utan att man besvärade sig med att kontrollera dem. Samma motiv varierades i olika tappningar i skilda landsändar, Precis som folksagornas huvudmotiv går igen hos många olika folk. Berättelsen om hur djävulen spikades in i en låda och fördes bort är ett sådant motiv som fick flera variationer. Detsamma gäller skildringar av hur pingstänerna krälade över varandra eller till och med kröp på väggarna. Liksom uppgifterna om att människorna blev sinnessjuka på grund av pingstvännernas verksamhet. Stormklockan skrev exempelvis i mars 1926 Vill man se vansinnet renodlat är det bara att gå på pingstmötena. Och Brand hade i februari 1926 rubriken Pingströrelsen leverantör till dårhusen. I artikeln som följde stod det bland annat den största leverantören av dårar till sinnessjukhusen har under de sista åren varit pingströrelsen och övriga religiösa galenskapssekter. Artikeln slutade. Till kamp mot pingströrelsen och kristendomens nedbrytande läror. Det är vårt lösen. Men lagstiftning är Bricke. Upplysning är medlet. Jag vill direkt... Eh fortsätta komma tillbaka till de här härliga människorna jag träffade och pratade lite med fick lite glimtar från deras liv och jag skulle vilja ha som tema för det jag säger här innan vi ber en kort bön förvandlat liv och förvandlade familjer det var vad jag såg i Zhitomer i Ukraina här alldeles till dagarna och det är det här som händer överallt där Jesus får komma in i människors liv när han kom till staden Jeriko så fanns det en man som var mänskligt mycket framgångsrik, Sackeus, tullmannen, förmannen bland tullarna och han hade framgång och pengar och kanske en lyxig tillvaro men hade inte ordning på sitt inre liv och så har han klättat upp i ett träd för att se Jesus och så stannar Jesus och säger Zaccheus, jag vill hälsa på oss dig idag och så tar den här mannen emot Jesus med glädje skäms inte för sina andliga behov och längtan han tar emot honom bland sina vänner ger eller till en jättefest och och låter också mötet med Jesus innebära en förvandling. Han säger till Jesus under den här festens gång, hälften av vad jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har tagit för mycket betalt av någon i tullen så ger jag fyra dubbel tillbaka. Han lät frälsningen och tron på Jesus påverka hela hans livsföring, hans hans sätt att leva som människa påverkar också hans sätt att hantera pengar. Och jag hade ett jättebra samtal igår morse i bilen med Mikhail, den duktiga företagsamma man som fick se sina företag i Danesk området bara liksom falla samman på grund av stridigheterna. Och tar nya tag i en annan stad, flyttar tar med sig familjen och bygger upp någonting nytt. Och han talar med glädje om att för honom var det självklart att en tiondel av det han tjänade, det vill han ge till kyrkan och församlingen. En kristendom som gör människor till goda familjefäder, till ärliga medmänniskor, till duktiga samhällsbyggare och till människor som osjälvisst vill göra någonting för andra låt oss be Jesus du förvandlar oss människor tack för mötet med dig tack för härliga människor jag träffade i Ukraina i dagarna som har gått härliga fantastiska originella människor som du har fått förvandla och göra nya skapelser av var med oss alla att vi öppnar oss för din förvandling, din kärlek. Amen. Sista sången i programmet blir Kristina Gunnardo som sjunger Det nya livet. Hoppas du är en av alla de som har tagit emot det nya livet. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.